Він прослизнув сюди, поки я була на кухні, я й не повітила, але Дженсон, здавалося, і не чув. Він дивився на мене. Що ти тут робиш, Джек? повторив він. Образи й більшого пролунала в його голосі колючками, встромилася мені в душу. Як ти поясниш все це мені? Так, у мене є для вас пояснення. По перше, мене звати не Джек Петмура, а Чет Карсон. Я втік із Фарварта шість тижнів тому. Його обличчя затверділо. Повільно він нарушив до Софи і сів. «Я читав про це. Отже, ти Чек Карсон?» Так, Лола побачила моє фото у старій газеті і привезли разом із замовленими продуктами у вівторок. І упізнала мене. Сказала, якщо я не відкрию сейф, то вона могла взяти гроші. Вона подзвонить у поліцію і викаже мене. «Ти брешеш?» – за Лола. «Карл, не слухай його, він бреше. Рятує свою трухляву шкіру. Зараз я телефоную в поліцію». Дженсон повільно повернув голову і поглянув на неї. «Я сам подзвоню в поліцію, коли знадобиться. Це не твоя справа. Він бреше, хіба ти не розумієш? Невже ти йому довіряєш? Замовчи і поводь себе тихо». Вона притулилася до стіни, важко дихаючи. Груди високо підіймались під білим халатиком. «Що ще скажеш, Джек?» – звернувся він до мене знову. «Чи ти все сказав?» Я б не віддавав їй гроші, я взяв сам. Збирався дати їй в щелепу і з грошима виїхати в Тропіка Спрінгс. Потім хотів прислати їх вам з листом, де все пояснив. Тоді б мені повірили і на майбутнє були позбавлені від такого роду зради. Він пильно подивився мені в очі кілька секунд. Я витримав його погляд, не воргаючи. Потім він повернувся до Лоли. Вона відвела очі, уникаючи його погляду. «Говориш він, брешеш, Лола?» Звичайно, він бреше. Тоді глянь мені в очі. Але вона не могла. Намагалася та, щоразу зустрічаючи його невмолимий погляд, відводила очі. Він повільно піднявся. Плечі його згорбилися, здавалося, що він постарів на десяток років. Іди спати, Вола. Поговоримо завтра. Не треба сьогодні чергувати вночі. Я сам почергую. Іди спати. А що буде з ним? Я викличу поліцію. Дженсон. Перетнув кімнату, взяв її за плечі і легенько відштовхнув до дверей. «Іди спати, ніхто не стане дзвонити в поліцію». Виштовхавши її з кімнати, він прийшов і сів на софу. Я все ще стояв біля відкритого сейфу. «Я не чекаю, що ви мені повірите, просто я не міг повертатися до Фарнворту і от злякався, що мене заберуть назад. Дав слабину перед шантажем». «Дивні речі іноді стаються в житті», – заговорив він тихим безбарним голосом. «У президента легіона стався серцевий напад перед від'їздом на наш вечір. Коли я приїхав туди, мені сказали, що зустріч відмінена. І ось через те, що у одного хлопця стався серцевий напад, другий узнав, що його дружина погані дешевка. Я завмер. «Так ви мені вірите, обидже повірили, що я говорю правду». Потикаючи коліна, він поглянув на мене. Я ж говорив я, ніколи не помиляюсь в людях, коли справа стосується чоловіків. Проте, але ж ніяк не розуміюсь на жінках. Я перевів подих. Дякую. Та присягає, ви потримали свої гроші назад. Дро, шляху врятувати їх просто не було. Він поглянув на відкритий сейф і пересмикнув плечима. Тобі треба тікати, Джек. Тут тепер залишатися не можна. Вона тебе викаже, будь певен. Я знаю. Я віддам твою двою долю і можеш взяти універсал. Куди поїдеш? До Нью-Йорка. Там легко загубитися. Я дам тобі 30 тисяч доларів. З такою сумою ти зможеш відкрити власну справу. Я був приголомшливий. Ні, ніяк. Я не можу взяти такі гроші, містер Дженсон. Не вважай мене невдячним. Та я просто не можу. «Можеш і візьмеш. Він дивився мені просто в вічі. Я не збираюсь один відправлятись в кругосвітну подорож. Мені тепер гроші ні до чого. А ось тобі вони дуже потрібні. Я ніколи в житті не зустрічав таку людину, як ти, Джек. Ти прийшов мені до душі. Ти візьмеш гроші. Він відвернувся і додав. Я буду за тобою сумувати». І тут я побачив її. Вона вже встигла перевдягтися в зелену сукню. Бліда з блискучими зеленими очима. Вона стояла в дверях, в правій руці тримала револьвер 45-го калібра, направляючи на нас дуб. Глава сьома Кілька секунд у кімнаті панувало мовчання. Його порушували цокання годинника на каміні і перивчисте дихання Лолі. Дженсон дивився на неї з подивом, не вірячи своїм очам. «Ти що, Лола? Ані руш?» – прошипіла вона. «Я зараз заберу гроші, ви ні отримаєте ні центу». «Лола, ти що збожеволіла? Поклади револьвер, він заряджений. Не рухайся і слухай мене». Я сита по горло, таким життям з мене досить, і все, і тебе, і твого дружка-каторжника. Я звідси їду і забираю гроші. І не думайте, що ви можете мене зупинити. Дженссон спохмурнів, складки з моршки різко позначились на посуровішому обличчі. Тобі не соромно так розмовляти зі мною? Ці гроші для нас тобою. Я працював у поті чола 35 років, щоб їх накопити». Ти не посмієш їх забрати, поклади револьвер і припини поводитись як розлючена ідіотка. Я беру гроші. Якщо ти завадиш мені, я скажу в поліції, що ти приховав в цього біглого карточника. І ще про те, що ти ошукав податкову поліцію. Забирайся з моєї дороги, не те, що пожалкуєш». Дженсон раптом схопився, лице його налилося гнівом. «Я все що стояв біля відкритого сейфа. Мені було неприємно бачити, як вона перерозмахує перед ним роззарядженим револьвером. Тобі тебе пора провчити, дівчину», – сказав Дженсон. «Я був з тобою надто м'який. Та зараз ти одержиш своє на те, що давно заслуговувала». «Бережися», – сказав я, і швидко коліном підштовхнув дверцю сейфа, яка закрилася з цоканням. Лола з перекошеним люттям обличчям оскаженіло поглянула на мене. Вона знала, що сейф зачинявся автоматично. Дженсон мав вже стих схопити її, як враз прогримів постріл, від якого задзвоніли шибки. Я нажахано дивився на Дженсона. Він постояв нерухомо кілька секунд, потім його велике, м'язисте огрядне тіло підкосилося і стало валитися, як зрубане дерево. Він падав повільно і важко. Лола, скрикнувши, впустила револьвер і схопила лице в долонях, і відвернулася. Вражений я опустився на коліна перед Дженсоном. Кров легким струмочком стікала невеликої дірочки, що віднилася у лівій половині грудей. Це був випадковий і нещасливий для нього постріл. Заокруглена куля 45-го калібру вбила його миттєво. Я не вірив своїм очим. «Ти вбила його!» – вирвалося в мене. Вона застагнала і вибігла з кімнати. Гучно гримнули двері її спальні. Я стояв на колінах, дивлячись на лежачого Дженсона, і не знав, що робити – Поліцію викликати я боявся, а що якщо вона їм це все скаже, що це я вбив Дженсона? запросто може, щоб врятувати свою шкіру. Варто їй тільки сказати, хто я такий, і не треба більше нічого доводити. Чого можна очікувати від злочинця, який втік із фарморта? Раптом я почув шум, під'їхавшого автомобіля, і майже одразу пролунав нетерплячий сигнал. Жалюзі у вітальні не були опущені, а з надвору було видно світло. Якщо я зараз не вийду, вони прийдуть сюди, подивляться, у чому справа, заглянуть у вікно, і побачать Лежавшого на підлозі Дженсона. Я піднявся з колін і пішов до дверей. Зачепившись новою за револьвер, що валявся, я підняв його і засунув до кишені. Потім я вийшов з дому і поплентався до бензозаправки. Там чекав величезний крайслер, розкішний, виготовлений по спеціальному замовленню. На передньому сидінні поруч з водієм сиділа білявка, а за кермом огрядний міцно скроєний чоловіага літнього віку. Залию в неї під зав'язку, кинув він мені вилізаючи. «Можна тут поїсти?» Я був у стані схожому на транс. Заливаючи бензин, я намагався зрозуміти, що він говорить, але не міг розслухати. «Гей, ти чув мене?» Він підвищив голос. «Ми хочемо перекусити, маєте що-небудь?» Вибачте, але закусочна вже зачинена. Мені хотілося як чим скоріше їх спровадити. Але чоловік був із тих високомірних запальних товстосумів, від яких нелегко відчіпитися. Тоді чорт візьмає, відкрий її. Ми голодні. Твоя робота – годувати проїжих. Вибачте, сер, але ми давно закрили обідню залу. Намагався я його уризонити, завинчуючи кришку баку. Ти власник цього закладу? Ні. — Тоді де твій хазяїн? Я хочу поговорити з ним. Нехай відкриє свою прокляту закусочну. — Гаррі, милий, — з мовила білявка. Він розвернувся до неї. — А ти не лізь, я сам розберуся. Я поговорю з хазяїном. Ніколи не марную час на умовляння прислуги. Жахаючи мене, здоров'як направився в бунгало. «Гаразд, окей, я швидко догнав його. Зараз я вам щонебудь приготую, по-швидкому. Хазяїн спить. Він зупинився, злісно дивлячись на мене. Я тобі ще це пригадаю. Зачекай, зараз я щось принесу». Я відкрив закусочну і увімкнув там світло. Я чув, як він сказав дружині, «Гномо ну, вилізай, чого розсілася, сама говорила, що ти хочеш їсти». Вони зайшли до зали і сіли за один із столиків. «Що там у тебе?» – гаркнув він. «Сендвіч із курицею або холодною яловочиною». При одній думці про їжу мені аж стало млосно. «Давай з курицею і хучій, і вимий руки, перш ніж поч... почнеш різати хліб». Я пішов на кухню. Взяв пляшку віскі, що стояла на столі, і зробив великий ковток. Потім достав з холодильника курчат і зробив кілька сендвічів. Підігрів каву, все поставив на тацю і поніс до зали. Чоловік, пробурчавши щось невтішне з мого приводу, почав поглинати сендвічі. Раптово я похолов, і рот у мене наповнився слиною». Не треба було пити віскі. Я збагнув, що коли зараз вийду на повітря, то зможу знепритомніти. Так мені стало милосно. Про мим рішив ще ще. Щось про протирку стекол, я, я хутко вийшов. Проте жарке нічне повітря не допомагало мені. Я лише встиг забігти за бунгало і виблював. За кілька хвилин мені стало легше. Я притулився до стіни, обхопив голову руками і постарався обміркувати ситуацію. Я був у пастці. Як тільки Лола отямиться від шоку і смерті чоловіка, а це займе небагато часу, вона теж усвідомить, що я попався. Я вважав, що вона вистріла випадкова, стався нещасний випадок. Але поліції довести це буде важко. Вони знаходять знайти, що її змусило взяти до руки револьвер, їй доведеться зізнатися, що вона хотіла вкрасти за ощадження чоловіка. І як тільки вона в цьому зізнається, її відразу звинуватять в умисному вбивстві. Як багато часу, «Мене, перш ніж вона збагне, що вбивство можна запросто повісити на мене. Кращої кандидатури просто годі було відшукати. Вона може сказати поліції, що лишилася зі мною одна, а Дженсон поїхав на зустріч легіона. Оскільки вона була зайнята на кухні, то не почула, як я прийшов до бунгало і закрив сейф». В цю мить несподівано повернувся Дженсон. І я його вбив, і нічого не похитне їхньої віри в те, що вбив я, тільки як вони дізнаються, хто я такий. Перше, що прийшло б голову, це сісти в універсал і помчати до Тропіка Спрингс. Але телефонний дзвінок мені не обігнати. Як тільки вона зателефонує, мене будуть чекати в кінці дороги. Якщо я обріжу телефонний дріт і зв'яжу Лолу, то шанс, що хтось поїде і звільнити її, буде дуже великий. І тут мене осінило. Я збагнув, що вона теж попалася і не гірше за мене. Тепер усе залежало від того, наскільки велика їй жадоба взяти гроші з сейфа. А я був певен, що вона хоче цього понад усе. Я їй пригрожу, що коли вона викаже мене поліції, я скажу їй, що гроші в сейфі були приховані від податкової поліції. І Лолі їх тоді не бачити. Тепер головне правильно провести з неї переговори і вступити в оборудку». Я згадав, що тіло Дженсона все ще лежить на підлозі у вітальні, доведеться його поховати і придумати правдоподібне пояснення його відсутності. Ось і все, до чого я поки що додумався. Пара вийшла з закусочної. Я пішов до них, відчуваючи, як тремтять ноги. Чолов'яга заплатив точно по рахунку, пригрозив на прохання, що всіх своїх приятелів попередить про наш невдалий заклад». Коли вони від'їхали, я побіг до бунгало і встиг вчасно. Відчинивши вхідні двері, я почув, як дзенькнув телефон. Це вона взяла трубку, збираючись дзвонити в поліцію. Телефон висів у коридорі. Лола підняла на мене очі, тримаючи палець на диску. Вигляд мала жахливий, пополотніла обличчя і такі ж губи, перелякані, очі ввалилися. Мовчки дивилися один на одного. Вона тримаючи в руках трубку, а я наставлений на неї револьвер. «Повісь трубку, вже!» При виді револьвера блідість переросла у попільчастий колір. Я читав її думки. «Розуміється, вона подумала, що я збираюся вбити її». Рука її тряслася, коли вона поклала трубку на місце. «Іди в спальню, треба поговорити». Вона мовчки скорилася. Я зайшов слідом, причинив двері і притулився до них. «Ти збиралася викликати поліцію?» Вона сиділа на ліжку, стиснувши руки між колін і дивлячись на мене великими очима. Ти, звісно, подумала, що можеш повісити на мене це вбивство. Але я тобі зараз доведу, що твоя ідея не така вже й хороша, як ти думаєш. Якщо ти хочеш отримати і сейфа гроші, краще покинь думку виказати мене. Якщо мене арештують, я скажу, що твій чоловік жутного центу не платив податок із цих грошей. І їм... Це прийдеться до смаку, і коли хлопці з податкової поліції накладуть на них твою лапу, боюся, що тобі мало що залишиться. І взагалі, якщо щось залишиться, тому поводься пристойно, якщо хочеш отримати гроші». Я бачив, що мої слова справили на неї враження. «Звісно, я не можу тебе втримати, але все-таки, якщо ти надумала дзвонити, та я тебе випередив, вирішуй сама гроші або дзвінок. А альтернатива така». Ми його поховаємо, вигадаємо історію, що він поїхав далеко, і деякий час по тому, коли я вирішив, що небезпека минула, я дістану гроші і сам негайно змиюсь. Це був нещасливий випадок, прошепотіла, вона приголомшено. Але якщо ти сховаєш тіло, а вони знайдуть, це вже буде вбивство. Що ж, принаймні, здається, вона була в змозі обговорити ситуацію. І я з полегшенням зітхнув. Ти зможеш довести, що був це нещасний випадок. Якби ти була одна, може й зійшлось, але тут був я. Так що ми такі швидше. Що ти збираєшся робити? Якщо гроші тобі не потрібні, викликай поліцію. Якщо хочеш грошей, давай його поховаємо. Кілька секунд вона змусила мене похвилюватися, явно вибираючи яке прийняти рішення. Я б був певен, що поліцію вона не викличе. Однак, хто її знає, якщо стане дзвонити, доведеться її зупинити. Нарешті вона сказала, «Дістань мені гроші негайно, я поїду і обіцяю, що нікому нічого не скажу». «Аж ніяк, ти одержиш гроші тільки тоді, коли я вирішу, що настав час, не раніше. Якщо не хочеш чекати, викликай поліцію і залишайся без грошей». Тепер вона цілком усвідомила, в яку халепу вскочила. Все її розчарування люд відбилися на її обличчя. «Забирайся!» – загорла вона. «Забирайся звідси!» Потім кинулася на ліжко, обличчям на подушку, стрясаючись від ридання. Я вже знав, що виграв. Вийшов з кімнати, причинив двері. Нехай трохи поридає. Треба дати їй час оговтатися, а потім, може, і зможемо поховати його. Я поглянув на годинник – була половина дванадцятої. Надто рано, щоб починати діяти, треба зачекати. Я пішов до закусочної, щоб зайняти себе, поприбрав на кухні. Я старався ні, про що не думати, поки працював, але перед очима весь час стояло сильне, велике тіло Дженсона, що лежало на підлозі вітальні. Між половиною дванадцятої і першої години ночі одна за другою у нас заправилися п'ять вантажівок. Після першої рух припинився, і я пішов поглянути на Лолу. Я йшов до бунгалей бачив, що в її спальні горить світло, пробиваючись через жалюзі. Увійшовши в дім, я виявив, що Лола зачинилась зсередини. Я посмикав ручку. «Лола, виходь, ти мусиш мені допомогти». «Тримайся подалі від мене!» – донісся її крик. «Я не буду тобі допомагати, і ти мене не примусиш. Забирайся!» Вона явно була безтябна, істерика не минула. Та мені було гайда до її стану. Доведеться провести роботу самому. Я вже придумав, де його поховати. Спочатку хотів вивезти у пустелю і там закопати. Але існу... існувала вірогідність, що хтось побачить, як я копаю» тому я вирішив поховати його в одному з наших сараїв гаражів у тому, що мав земляну підлогу. Взявши за стопи кірку, я пішов до сараю. Почав копати у кутку поруч з грудою медалевого брухту. Вночі спека не спадала, і викопавши фут глибиною, я десь обливався потом. Проте, продовжував, і скоро глибина досягла 4 футів. Цього було достаточно. До того ж, мені... Дотож пора було завершувати. На годиннику вже половина четвертої. Виліз з ями і пішов до свого будиночка. Змив під душем бруд і під, вдягнув чистий комбінезон і пішов до бунгало. Світло у вікні спальні ще горіло. У коридорі я зупинився і прислухався. За дверей спальні не доносилося жодного звуку. Я штовхнув двері до вітальні і, простягнувши руки, намацав вимикач. Громістке тіло Дженсона лежало на тому ж мішці. кров Крові натекло мало, лише на килимі невелика мокра пляма. Я торкнувся його руки. Він вже почав остигати. Ще година, і при його великій вазі я не зможу його тягти. Навіть у цю мить я сумніваюся, що зможу його взяти на спину і віднести до сарая. Він важив більше 230 фунтів. Я стояв, дивлячись на нього. Дивно, адже я нічого не відчував. Переді мною була просто мертва плоть. Сам Дженсон, те, що складало його суть, вийшло і зникло разом з життям. Це застигле тіло нічого не значило для мене. Карл Дженсон, людина, яку любив і поважав, покинула це тіло. І зараз була одна думка – позбавитись від нього якомога швидше». Я пішов до сараю і взяв там візок, на якому ми підвозили важкий металопрукт. Підкотив його до бунгало, потім по сходах до холу. Незважаючи на гуркіт, Лола так і не вийшла поглянути, що відбувається. Мене розізлило і образило, що вона навіть не хоче допомогти. Я уклав тіло Дженсона на візок. Стоячи на порозі дверей, визернув і подивився в обидві сторони пустельної дороги. Раптом ще яка-небудь вантажівка з'явиться, фар не було видно. Величезний жовтий місяць висив над горами, як лице відгодованого китайця. Я повернувся до вітальні і покотив візок до холу. Коли я був на ганку, зад телефон. У мене ледь не вискочило серце від цього несподіваного пронизлого дзеленчання. Я встиг, дивлячись на телефон, що стояв у маленькому столику. Повагавшись, я відпустив ручку візка і підійшов і зняв слухавку. Слухаю, хто міг дзвонити так рано. На моєму годиннику було за двадцять п'ята. «Це ви, Дженсон?» Голос був ладний і гучний. Ні, хто говорить? Мені потрібен містер Дженсон. Скажіть, що дзвонить Халлаш, він підійде. Мені потрібна його порада з приводу пр... похорону президента легіону. Чи приїде він на панехіду? Будіть його, він не розсердиться. Скажу йому вранці, він вам сам подзвонить. Не стану його турбувати в такий час. Якого диявола ви? Хто такий, заричав. Чоловіку трубку, робіть, що вам велить. Я знаю, і Карла, він захоче зі мною поговорити. Я повільно перевів подивку. «Немає значення, хто я такий», – я навмисто говорив грубо в його тон. «Ні вам, якому другому проклятому шведу я не дам турбувати містера Дженсона в такий час. Він спить з дружиною в постелі. Ви що думаєте, я ось так увійду прямо в спальню і оголошу, що вам задумалось подзвонити і побесідувати про похорон о четвертій ранку. Подзвоніть пізніше, я поклав трубку». Я думав, що він знову подзвонить, та телефон мовчав. Прождавши за три хвилини, які здалися мені трьома годинами, весь обливаючись потом і нервами натягнутими, як сталавит лід, е готовими проколоти мені шкіру, я знову визирнув на вулицю і поглянув по обидві сторони пустильної дороги. Потім повіз візок до того сараю, де я викопав яму. Я закопав Дженсона і майже годину завалював ямою землею. Яму землею. Потім утрамбував. Це було жорстко і несправедливо. Так, похоронити таку прекрасну людину, як Дженсон. Але нічого кращого не можна було зробити, якщо б я хотів уникнути газової камери. Я думав, що треба промовити над могилою молитву, але не міг згадати жодної з тих, що колись знав. Сподіваючись, що він мене зрозуміє, з тяжким серцем, я покинув все, як є». Я пересунув важкий стіл на місце поховання, прибрав заступи кірку, попідмітав, все виглядало так, наче нікому би в голову не прийшло, що тут на глибині 4 фунтів хтось похований». Вимкнувши світло, пішов у свою хижу, роздягся і знову постояв під душем. Потім влігся в ліжко. Ледь посвітлішало і чітка межа гір вже починала вимальовуватись на досвітньому небі. Через годину встане сонце. Я не міг спати, мене посідали тривожні думки. Запалив і лежав дивлячись у стелю. Настав час вигадати правдоподібну історію відсутності Дженсона. Цей швед Халлаш обов'язково знову подзвонить вранці. Треба подбати загодя, що йому сказати. Мене враз охопила паніка. Якщо моя версія видасться неправдоподібною, хтось інший, окрім шведа, запідозрить неладне. Тут з'явиться поліція. Їм тільки варто перевірити, хто я такий, і я спікся. Слід все ретельно продумати. О 6.30, коли перша вантажівка зупинила заправитись, була готова історія, котра мені нарешті задовольнила. Звісно, не на 100%, та принаймні виглядала вона правдоподібною. Я скотився з ліжка і, відчуваючи втому в усьому тілі, спітнілий направився до бензоколонки. Водій вантажівки кивнув мені. Він був немолодий, повнотілий, його втомлене неголене обличчя говорило, що він їхав усю ніч. Як щодо кави, приятель з надією спитав він. Ви вже відкрилися? Звичайно, заходьте, я зараз приготую. Я залив бак бензин, потім пройшов до закусочної і підігрів каву. Водій сів, потираючи очі і позіхаючи. Я поставив перед ним каву. Хочете поїсти? Яєчню з шинкою не заперечив би. Поки я готував, він полив, поклав шлікті на стіл. Потім став скаржитися на життя... Треба через рік кидати роботу. Занадто стала тяжка для мого віку. І я раптом спитав, а, де великий швед? Спить ще. Так тепер буде продовжуватися кілька місяців, які будуть задавати одне і те ж питання. Де великий швед? Такі помітні особистості не легко забуваються. Він поїхав в Паркер, Аризона. Хоче там відкрити другу заправочну. Ця історія була правдоподібною. Я бачив, що водій зацікавився. Он як? Він випустив дим через широкі ніздри. Швед молодець. Я їжу через останню зупинку вже 15 років. Через кожні два місяці. На моїх очах тут все розросталося. Я завжди собі говорив, що швед скоро піде на пенсію. Або поширить свою справу. Різона кажеш... До біса далеко звідси. Далеченько, проте там дешево продають заправочну. Вона почне там працювати за три місяці і подвоїть виручку. Спритно водій похитав головою. А тут що буде? Тут буде... Ти будеш замість нього, я... Знаючи, що зараз настане, він відказав я і місіс Дженсон. Він підняв на мене очі і спохмурнів. Місіс Дженсон лишилась тут тільки на два місяці. Потім містер Дженсон не знайде підхожу людину в Аризоні. Ясно, але я бачив, що у його здивування все зростає. Отакої. Щось тут не коїться, говорив його заклопотаний вид. Місіс Дженсон хороша собою, просто вражаюча дамочка. Ну, модавай, товстий сучий син, думай, що хочеш, ти нічого не зможеш довести. Так вона красива, я поставив перед ним яєчню з трьох яєць. Він допитливо і з цікавістю оглядав мене. Треба звикати до подібних поглядів. Так, ти тепер головний тут? Ні, хазяйка місіс Дженсон. я просто помічник. За два місяці хазяїн повернеться. Він недовірливо гмукнув і прийнявся за їжу. Я пішов на кухню, лишивши двері відкритими, і почав заряджати картоплею картоплечистку. Увімкнув машину і підійшов до камери глибокої заморозки. Перевірив наявність продуктів, потім сів і написав меню ленчу. Подумав, що це завжди робив Дженсон. Повернувшись до зали, повісив меню на місце. Водій покінчив з їжею і розплатився. Ми вийшли на вулицю, розмовляючи. Коли він влізав у кабіну, на Ганку з'явилась Лола. Вона була в своїх малинових шортах і білій короткій майшці. Виглядала вона в цьому наряді з ніг убивчо. Водій зупинив на ній погляд, шумно вбирав повітря, потім поглянув на мене, зрозуміючи усмішкою. «Я помінявся містом з тобою, хлопче. Видається, мені ти знайшов собі зворошливу роботку». Він ляснув дверцею, підворгнув мені і від'їхав. Проїжджаючи повз Лолу, він пронизливо, розбізницьки, засвистів на знак схва. Глава восьма Я знайшов Лолу на кухню. Почувши мої кроки, вона повернулася і поглянула на мене з викликом. Виглядала вона моторошна, кола під очима, бліде змучене обличчя, видно, теж мало спала тієї ночі. Я був шалений від того, що вона з'явилася перед водієм в такому відвертому наряді. Тоді тобі обов'язково було демонструвати свої принадності. Я не міг сховати люті, чи ти хочеш, щоб про нас негайно почали плескати язиками». Вона не розуміє, чи втупилася в мене. Про що ти? Напруж вивини, я жбурнув в її робочий халатик. Той шоферюга побачив, тебе в такому вигляді вже натякнув з приводу того, що я отримав тут приємну роботку. Він знає, що ми тут з тобою самі». Так і починаються чутки. Не встигне моє око моргнути, як сюди з'явиться поліція. З понурим обличчям вона надігла халат. Потім спитала, не дивлячись на мене, що ти з ним зробив. Охоронив, а тепер послухай, ми разом будемо тут працювати. Я не втручаюся в твої справи, а ти в мої. Коли я вирішу, що тут стало безпечно, я поїду, а перед від'їздом відкрию сейф не раніше. Вона злісно блиснула очима. «Коли це буде? Не можу сказати. Знаю, поки що я не збираюся від'їжджати. Не час. Поїду, коли мені видасться, що охота на мене припинилася. Отож, приготуйся чекати». Вона зробила незадоволену гримасу. «У Карла є друзі, вони ж зажадають дізнатися, куди він подівся. Гадаю, що я про це не подумав і нетерпляче пояснив. ти їм розкаже, що він поїхав в Аризону, де зненацька підвернулася вірна справа». Відкриє там ще одну заправочну станцію з баром закусочною. Назад повернеться місяців через два, не раніше. У його відсутність ти будеш порядкувати тут» а я тобі допомагати, а потім що буде далі? Вони не забудуть його, постійно будуть питати і коли повернеться. Через пару місяців скаже, що отримала від нього листа. В листі Карл пише, що знайшов іншу жінку, яка його більше влаштовує, ніж ти і сюди він не повернеться. Поганій новині на зразок цієї охоче повірять. Людям придаманно радово стає з чужим неприємностям. Проте, оскільки Карл відчуває свою провину перед тобою, то лишає тобі і останню зупинку. Будеш знаходитись тут, то поки я не поїду. Потім можеш продати заклад, і теж від'їдеш. Я маю кращу ідею. Вона притулилася стегном до столу. Відкрий зараз сейф, і я віддам тобі 30 тисяч, які обіцяв тобі дати Карл. І можеш забиратися. З такими грошима тебе навряд чи спіймають. Ні за що, я не торкнуся його грошей. Я тут у безпеці, і залишусь тут стільки-скільки часу потрібно. Перед відріздом відкрий тобі сейф, не раніше. Дві яскраві плямочки загорілися у неї на щоках. Вона відкрила вже рот, щоб щось сказати, але в цей час на двору почувся шум коліс». Під'їхавши в автомобіля, я ледве встиг вийти до зали закусочної, як відразу розчахнулися двері і зайшов високий з могутніми м'язами важкий велетень років сорока, зі світлим волоссям і яскраво-блакитними очима. Він зупинив на мені пильний важкий погляд. Де Дженсон. Я одразу второпав, хто він є. Це був той швед, котрий дзвонив вранці, я опізнав його, грубий агресивний голос. Його немає, чим можу допомогти. Немає? Куди він подігся в таку рань? Можливо, я можу вам допомогти, повторив я, чи ви хочете поговорити з місіс Дженсон? Почувши наші гучні голоси, з кухні вийшла Лола. Кислий вираз і обличчя миттєво змінився на привітний, коли вона побачила великого швета. О, здравствуйте, містер Лаш. як ви рано? Він трохи заспокоївся при виді Лоли, доторкнувся до полів капелюха. Добрий ранок, місіс Дженсон. Я приїхав поговорити з Карлом щодо... Похорон у Елеса. Мабуть, Карл сказав вам, що у нещасно стався інфаркт милого ночі. Легіон бере на себе всю організацію. Карл був старим другом у Елеса. Крім того, він почесний член легіону. Ось ми й вирішили запропонувати йому виголосити промову. Цей хлопець сказав мені, що Карла немає вдома. Я поглянув на неї. Вона виглядала безтурботно і про спемонт про смерть Уелеса навіть зробила співчуваючу міну. В ній пропадає непогана актриса. Ви зовсім трохи з ним розминулися. Він поїхав в Тропіка Спрінгс всього півгодини тому. Лаш вирячив очі в здивування. Поїхав, але його ж машина стоїть в гаражі. Я щойно її бачив. У мене дихання перехопило, та я даремно хвилювався. Лола була природженою брехухою і легко могла обвести кругом пальця такого великого і тупого шведа, як Лаш. Він не брав машину, поїхав на попутній. Справа в тому, що він поїхав на кілька тижнів, а машина мені тут знадобиться. Карл засмутився, що ви не застали його». Лаш явно був вражений новиною, перебуваючи в повному непорозумінні від всього, що відбувається. Припіднявши капелюха, він здивовано поскріп голову. Ви маєте на увазі, що його не буде на похоронах у Єлиса місіс Дженсон? О, навіть не можу зараз сказати, коли він взагалі повернеться. Минулої ночі йому запропонували придбати в Аризоні заправочну. Зараз, після того, як він приїхав з невдалих зборів в Легіонну, йому подзвонили і зробили дуже вигідну пропозицію. Потім ми обговорили з ним справу, і він вирішив поїхати туди і поглянути». Лаш втупився в неї. Туди це куди? Десь до Аризони. Він завжди мріяв відкрити ще одну заправочну. Пропозиція настільки вигідна, що він квапився, боявся, що справа зірветься. «Як би не міг краще придумати. Лола була майстер на вигадки. Аризона? Та це ж дуже далеко звідси, тупо промовив Лаш. Він не збирався туди переїхати назовсім». «Ні, про це ми поки не говорили. Спочатку він збирається підшукати там потрібну людину, щоб лишити його замість себе. Карл все розповість вам, містер Лаш, коли повернеться, я впевнена». Здається, її пояснення заспокоїли великого шведа. Вигляд у нього був збентежений. О, я, мабуть, ставив надто багато питань, але, повірте, не хотів бути допитливим. Знаєте, дуже здивувався, що не застав його. То що ж, в такому разі доведеться мені самому підготувати промову. Він повернувся в мій бік. А це що за хлопець? Джек Петмур мені... буде мені допомагати у відсутність Карла. Лаш недружелюбно оглянув мене з ног до з голови до ніг. Це ти обізвав мене проклятим шведом минулої ночі по телефону? Я відповів таким же поглядом. Коли дзвонять у четвертій ранку, що ще можна відповісти? Він повагався, потім зітхнув і повернувся до мене спиною. Можливо, поснідаєте, містер Лаш? Все готово, запросила Лола. Ні, дякую, у мене багато справ. Коли Карл повернеться, попросіть його мені подзвонити, гаразд. Вона пообіцяла, і він поїхав, не поглянувши більше на мене жодного разу. Лола повернулася на кухню. Принаймні, продумана нами історія виявилась цілком прийнятною. Щоправда, люди стануть базікати і пліткувати про нас з Лолою. Я згадав розповідь Карла про те, як він одружився з нею, щоб... Заткнути роти пліткарям. Була неділя. В такі дні машини йшли через нас безперервною низкою. Ми продали 30 ленчів і 25 обідів. Окрім звичайних послуг на бензоколонці, я ще встигав проводити поточний ремонт. Рух перервався тільки опівночі. Протягом дня Лола жодним словом не обмовилась зі мною. Я пішов на кухню, де вона домила посуд. Вона не обернулася, хоча й чула, що я зайшов. Ну і деньок, Я прихилився до дверного косяка, можу посперечатися, сьогодні виручка не менше 400 доларів. Вона поставила чисту пательню на полицю. Якби і не чула мене, далі зняла замисканий халатик, згорнула його, жбурнула в корзину для брудної білизни. Я заатаєв подих, побачивши її знову в шортах і короткій майчці. Фізичний потяг був настільки сильним, що я через силу вгамував імпульс підбігти і схопити її в обійми. Вона вийшла в задні двері мовчки, покинувши мене стояти на кухні. Я вимкнув світло і зачинив закусочну. «Отже, вона збирається дутись на мене й далі», – думав я по дорозі в свою хижу. Що ж, побачимо, хто перший втомиться від мовчання. У спальні я підійшов до вікна, хотів опустити жалюзі і завмер. Упав у спальні бунгало, палилося світло. Лола не опускала жалюзі. Я побачив її в центрі кімнати, прямо під лампою». На ній вже не було майки, і на моїх очах вона здійняла шорти, переступила через них, покинувши на підлозі. Я застиг, як укопаний, дивлячись на неї і слухаючи, як кров шумить в ухах. Постоявши цілково то голою, Лола повернулася і пройшла в ванду, закривши за собою двері. Зробивши величезне над собою зусилля, я опустив штору. Наступні чотири дні пройшли без змін, подібні як дві краплі води, один на одного. Лола зі мною не розмовляла, вона порядкувала на кухні цілий день, зачиняючи туди двері. Доводилося вигукувати її замовляння через віконце. Бензоколонка була на мені. Я обслуговував автомобілі, потім біг подавати в закусочну. Ночі теж не відрізнялися одна від одної. Лола не чергувала жодного разу, покинувши всю роботу на мене. Об одинадцяті відчиняли двері, що з'єднували кухню з залою, і через задні двері йшла в своє бунгало. Вона жодного разу не опускала жалюзі. Проте, хоч спокуса була велика, я тримався подалі від вікон, доки не згасало світло в її спальні. Це було гірше за всяке катування. Уява малювала її оголеною, що стояла посеред кімнати, спека тільки посилювала муки. На п'ятий день подув гарячий сухий вітер. Він заносив повсюди пісону. І цей вітер зводив з розуму. Я погано спав. Задуха падувала така жахаюча, що навіть машини майже не їздили. Фермери стали перевозити единий кандалупи протягом... Потягом, тому що на вантажівках їх не встигають довести до Тропіка Спрінгс, від жари вони псувалися. Порожня випалена дорога. Доходи зразу впали. Тепер у мене з'явилася маса вільного часу, і я беззупино думав про лолу. Через вісім днів після смерті Джейсона Лола вперше поїхала до Уенфорта за продуктами. Я працював з магнету нашого багатомісного універсалу, щоб зайняти себе чимось. Коли почув увімкнений двигун Меркурія, виглянув з сараї і побачив, як Лола від'їздить у біку Ентфорта. Мене зачерпило, що вона нічого мені не сказала, залишивши тут крутитися самому, полінившись навіть попередити, коли повертається. Об одинадцятій під'їхала якась машина. Я сам вставляв на місце магнето і вилаявся про себе, тому що не міг кинути роботу посередині. Вирішив, що водій почекає». За три хвилини я справився з роботою, випрямився і став шукати ганчірку, щоб витерти брудні руки. І в цей час помітив чоловічу тінь, що падала від відкритих дверей сарая. Там стояв Джордж Рікс у своєму брудному комбінезоні і солом'яному капелюсі, сунутому на потилицю. Пес був поруч з хазяїном, спрямувавши на мене свій журний взір». Я начебто забув про Рікса, а в ньому все ж таїлася загроза нашому плану. При виді цієї високої худорлявої фігури у мене мурашки забігали по спині. «Привіт!» – він дивився на мене з коса. «Де Карл?» – я схопив ганчірку і став витирати руки. «Містер Дженсон поїхав. Що вам треба?» «Поїхав?» – він зробив кілька кроків вперед, а пес як приклеєний тримався біля правої ноги. Поїхав? Він зробив ще декілька кроків. Як це поїхав? Що вам треба? Послухай, молодий чоловічий, це не твого розуму. Діло, що я хочу. Ти ж тут тільки прислуга, чи не так? Чи вже став власником цього закладу? Я не став власником. Так що вам треба? А де ця Ізабель? Її теж немає? Не розумій про кого. Яка Ізабель? Він засміхався. Ну, його дружина. Не прикидайся, ніби не зрозумів. Так де вона? Ну, якщо вам є до цього справу, вона поїхала до Ентфорта. Отже, ти тут, за хазяїна, хтось має бути. Він нагнувся і потріпав пса по голові, котрий при цьому відсахнувся, як ніби чекав удару. Куди поїхав містер Дженсон? Він поїхав по справі. Зненацька він нетерпляче відштовхнув пса ногою. По якійсь справі. Краще запитайте у нього самі. Не зводячи з мене пильного погляду, він зробив ще крок вперед. А коли він повернеться? Не знаю, можливо через пару місяців, можливо раніше. Через пару місяців? Худе лицо його витяглося здивування. Та що тут коїться, чому він не взяв з собою дружину? Послухайте, я зайнятий, грубо обірвав я. Сказано вам, що містер не скоро повернеться, так що ще треба? «Я хочу з ним поговорити. Це дуже важливо. Куди він поїхав?» «До Аризони. Він купує там ще одну заправочну, якщо вам так хочеться все знати». «Невже?» – схиливши голову на бік, він хитро на мене поглянув. «Отже, ще одну заправочну. У нього більше грошенят, ніж я думав. І він не взяв з собою дружину?» «Не взяв. Вона залишилася тут з тобою?» так. Я бачив його вираз обличчя, який рій брудних думочок пронюкся у нього в кебеті. Ну і, ну, будь я проклятий, я завжди вважаю його дурним. Та не думав, що він настільки дурний. Кого цікавить ваша думка? Мовчки він довго розглядав мене, потім усміхнувся. От тебе дурним не назвеш, ти, видається, свого не опустиш, вірно? «Містер Дженсон мені все про вас розповів, що ви головний злодіяка в окрузі. Сказав, що коли ви з'явитеся і спробуєте взяти якусь річ, то я можу вас просто випхати. Так волієте, щоб вас вижбурнули, чи ви самі підете?» «Це Дженсон так сказав?» Мерзенна усмішечка зникла. Про свого, власну, Шурина, а ти типу, полегша хлопчина, якщо цей старий телепень залишив тебе тут з тією, так званою дружиною, мені до цього діла немає. Ще раз довів свою дурість. Проте мені він потрібен, яка в нього адреса? Гадки не маю. Він стягнув капелюх і поскріп брудну лисину, допитливо, свердлячи мене своїми пронизливими очима. «Мені він потрібен. Треба підписати мої пенсійні папери. Він завжди ставить на них підпис. Ти мусиш знати, куди він поїхав. Я не знаю, кудись до Аризони. Він там буде їздити з місяця на місце». Сказав, що не чекали від нього листів, повернеться і все розповість. Він раптом ляпнув пса з своїм капелюхом, пирш надягти його на голову. Тепер його обличчя прийняло підозрілий злий вираз – «Вона, напевно, знає, як із ним зв'язатись. Я ж сказав, ми не знаємо. А що мені робити з пенсійними паперами? Якщо він не поставить свій підпис, я не отримаю свою пенсію. Нехай підпише хтось інший. Він потряс головою. Я не можу цього зробити. Якщо вони пронюхають, що підписав не Карл, вони притримають пенсію. А на що я буду жити? Нічим не можу допомогти». «Доведеться вам його дочекатися». Він все ще свердлив мене поглядом, схиливши голову набік. бік. Песни мигаючи теж дивився на мене. «Два місяці чекати. А на що я буду жити ці два місяці?» «Не знаю я і знати не хочу», – закричав я, але ж зразу зменшив голос. «Чому б вам не попрацювати для різноманітності?» Це йому не сподобалося, але це його стало ще зліше. Не треба говорити зі мною так, в такому тоні, хлопчина. Я хвора людина, у мене хворе серце. Лікар заборонив мені працювати. Послухай, ти певна, що він не сказав, куди поїхав. Та скільки разів повторювати, не знаю я, і вона не знає, нічого ми не знаємо. Настала пауза, він знову нагнувся і погладив пса, який відразу зіщулився від страху. Або щось трапиться, раптом вона захворіє, або тут станеться пожежа. Ви ж. Маєте сповістити його. Яким чином ви це зробите в екстреному порядку? Вона не захворіє і ми не згоремо. А тепер забирайся звідси, мені треба працювати. Якщо він не підпише, я не отримаю пенсію. Він перейшов на жалібне скимлення. Я вже хотів дати йому кілька доларів та вчасно усвідомив небезпеку такого дійства. Варто один раз дати цій вонючці гроші, як він почне приставати до мене, і від нього вже не буде змоги відв'язатися. Забирайся звідси, вигорлов я. Чи не бачиш, я ти, що я зайнятий. Я повернувся до машини і став прикручувати магнето. Коли вона повернеться, запитав він, не знаю, пізно. Він знову зробив спробу. Не позичиш мені 20 доларів. Немає в мене грошей, відвіджись. Я повернувся до нього спиною, прикручуючи магнето, і раптом почув. Якщо написати в поліцейське управління Різони, вони його швидко розшукають. Мені ніби вдарили під дих гаечний ключ вислузну з рук, я до крові обідрав кістяшки пальців. Я намагався себе переконати, що в поліції штата не будуть займатися подібними запитами. А якщо будуть, якщо Рік зуміє викликати у них підозру, вони зможуть зв'язатися з поліцією Ентворта. І тоді який-небудь вискочка поліцейський з'явиться тут і почне ставити запитання. А можливо буде настільки тямущий, що впізнає мене. «Містер Джексон буде просто в захваті від ваших дій», промовив я, якомога недбаліше висмоктуючи кров зранки. Подумайте, як слід, перш ніж звертатися в поліцію. Думає, після цього містер Дженсон взагалі не буде вам давати ніяких грошей». Мені необхідно його знайти. Тепер він знову перейшов на агресивний тон. Якщо ти не можеш мені сказати, де є Карл, це зробить поліція. Поговори з Лолою. Не здивуйся, що він сповістив, де його знайти в Аризоні. Вона просто не хотіла тобі сказати. Якщо вона не знає, я напишу в поліцію Аризони. Тепер я вже контролював себе і повернувся до нього обличчям. Гаразд, гаразд, я з нею поговорю. Хоча певен, що вона нічого не знає. Це було з мого боку ніби знаком примирення, та для такого як Рік це було проявом слабкості. Думка про те, що тут з'явився винюхуючий фараон, налякала мене до смерті. Він кивув, кивнув на лиці, знову заграла брудна усмішечка. «Скажи їй, що я приїду завтра ввечері, а тепер мені пора. До речі, щойно згадав, у мене пустий бак, мабуть, треба залити. Я буду тобі винен, Карл, не мов би, я знаю». Мені хотілося одного. Хочі ж від нього спекатись. Звичайно, мені не слід було дозволяти йому заправляти машину. Та я певен, що в протилежному випадку він лишиться і буде випрошувати, доки не отримує свого. О, гаразд, заправляйте, тільки дайте мені спокій. Мені треба працювати. Хороший хлопчина, він ще ширше за... заусміхався. Скажи їй, що мені необхідно підписати мої папери. Я приїду сюди завтра ввечері. І він подався до своєї машини, супроводжений кірним псом. Я побачив, як Рік залив собі повний бак і наповнив бензином ще пару п'ятигалонових каністр. Він був з тих пройдох на хапку, отрим протягне палець, і вони відкусять всю руку. Нарешті він зібрався. Коли він зник, я пішов до закусочної. Мені необхідно було випити. Налив ще до порцію віски, залпом випив. Запалив сигарету і став ходити взад і вперед по залі, обмірковуючи загрозу старого стерв'ятника. Якщо він напише чи стане поліція Аризони вживати заходи, все залежить від того, що він напише. Якщо він сповістить, що Дженсон зник, а робітник спить з дружиною хазяїна у його відсутності. Поліція може клюнути. Частенько доводилося читати в газетах, як поліція виходила на вбивство завдяки поголосам і пліткам, що розповсюджували сусіди. Якщо поліція наведе справки і не виявить ніяких слідів Дженсона в Аризоні, а його зовнішність не стих, що не запам'ятовується, вони одразу пошлють запит у поліцію Енфорта. Місцеві фараони не дуже завалені роботою і миттєво з'являться тут. Але як заткнути рот у Ріксу? Прийнятний шлях дати йому грошей. Це його протримає пару місяців. Чи повірить він в мою байку, що Дженсон захотів лишитися в Аризоні, що він знайшов іншу жінку і залишає останню зупинку Лолі. Допоки ми не покажемо йому листа, написаного рукою Дженсона, він нам не повірить. Це ясно. Чи й знає він почерк Дженсона? Скоріше за все знає. У всякому разі його підпис. Ні, занадто небезпечно пробувати підробити листа. І чим більше я про це думав, тим заплутаніша і складніша видавалася ситуація. Коли маєш справу з таким як Рік, з ледерами на хабою, з його незвичайною здібністю винюхувати чужі секрети, треба триматися на сторожі. Настав час Ленчу, і довелося забути про Рікса. Треба поговорити з Лолою. «Тепер у нас загальний ворог. Може, у двох придумаємо, як убезпечити себе від Рікса». Лола не з'являлася до десятої години. До цього часу я був виснаженою роботою, так і не вирішивши проблеми з Ріксом. Я вже встиг прибрати на кухні і розклав посуд по місцях, коли почув шум під'їжджаючої машини. Виглянувши вікно, я побачив, як Лола заганяє Меркурій в гараж». Я вийшов і прихопив її по дорозі до Бунгало. Мені треба з тобою поговорити. Вона прискорила крок, ігноруючи Меде. Я пішов поруч, і коли вона відчинила двері Бунгалу, протиснувся за нею до середини. Вона обернулася і в зелених очах її була лють. Забирайся! Нам треба поговорити. Твій приятель Джордж Рікс був тут сьогодні вранці. Я бачив, як вона одразу напружилась. Людь змінилася гнівом. «Мені це не цікаво, забирайся звідси. Зараз тобі буде цікаво». Я прийшов до вітальні, помітив, що вона замила пляму на килимі, сів у крісло. Вона лишилася стояти в дверях. До її мідно-рудого волосся пасувала дуже зелена сукня. Виглядала вона напрочуд ефектно. Він хотів, щоб твій чоловік підписав його пенсійні папери. Рік збирається підняти тривогу, хоче знати, де знайти Джексона. Вона мовчала, і обличчя залишалося безпристрасним. Я йому сказала, що Карл десь в Аризоні. Якщо папери не будуть підписані, рік спозбудеться пенсії. А потім він заявив, що чекати не збирається. написав поліцію Аризони і запитає, де йому знайти Карла. Нарешті з неї злетіла майська байдужості. Вона зайшла і закрила за собою двері. Сіла на стілець, при цьому край зеленої сукні задрався вище колін. Проте вона не зробила спроби їх прикрити. Втім, я навіть не поглянув туди. Зараз мені було не до її колінок. Так, це була твоя світла ідея. Краще почати вигадувати хучі другу, тобі не здається? Давай припинимо сваритися. Рік з нами обо може доставити неприємності. Він приїде завтра ввечері з тобою поговорити. За час, що залишився, ми мусимо придумати, що йому сказати». Так що припини лаятись і починай також думати. Ми з тобою разом втрапили в цю передрягу. Хочеш ти цього чи ні? Якщо поліція тут з'явиться, я пропав. Але врахуй, що при цьому я постараюсь, щоби ти вскочила з яму разом зі мною. Як нам заткнути Рікса? Вона дістала сигарети і запалила, випускаючи дим через Ніздрі. «Що ти так розхвилювався? Відкрий сейф, бери гроші і поїжджай. Я теж поїду. Коли Рік з'явиться тут, нас вже не буде». «Це все, що ти могла придумати?» – нетерпляче перебив я. «Так, в тебе в голові тільки гроші. Як ми можемо кинути все і поїхати? Перший, хто сюди приїде, наприклад, той же Рікс, вияви, що нас немає. І одразу повідомить у поліцію. А вони зараз почнуть пошуки». «Ми можемо продати заправочну. Невже, вона що, твоя?» – Лола спохмурніла. «Про що ти?» «Ти можеш і продати, якщо доведеш, що Дженсон мертвий, і він залишив усе тобі. А як ти доведеш без того, щоб вони не побачили, що він убитий. Він не вбитий, це був нещасний випадок. Розкажи це поліції і побачи, що тоді буде». Вона стиснула пальці в кулаки. Нарешті до неї дійшло, в якій пастці ми опинилися. «Віддай мені мою долю, і я поїду. Ти можеш залишатися, скай, що я поїхала до Карла в Аризону, а тебе я лишила тут, замість себе. І ти думаєш, Рікс цьому повірить? Спочатку зникає Дженсон, потім ти. Він заявить поліції, що вбив вас обох». Може вони й не повірять йому, проте зразу приїдуть сюди розбиратися. При цьому з'ясують, хто я такий. А може знайдути місце, де я закопав Дженсона. Це і видно остаточно стривожило. Хочеш сказати, що ти настільки збожеволів, що закопав його тут?» «А де ти, гадали, міг це зробити? Ти ж мені не захотіла підсобити, пам'ятаєш, як я один міг покласти в машину? Він же важив більше 200 фунтів. Я закупав його в ремонтному сараї. Вони почнуть шукати там, якщо запідозрять, що я вбив вас обох. Що, що купати вони вміють добре, вони знайдуть його». Вона розпачливим жестом вчепилася в своє густе волосся і пронизливо крикнув. Ти що хочеш сказати, що ми тепер зостанемось тут разом назавжди? Поки що доведеться залишатися тут. Не знаю на який час. Якщо зараз втечемо, все пропало. Вони перерують тут усе, знайдуть його і почнуть нас розшукувати по-справжньому. Єдина надія триматися версії, що він знайшов іншу жінку в Аризоні. Я, наз... я не залишусь. Вона вдарила кулаком по підлокітнику. З мене досить. Віддай мої гроші. Я хочу їх забрати негайно. Я махнув рукою в бік сейфа. Ну ж бо спробуй сама. Я встав. Якщо відкриєш сейф, гроші твої. Якщо подумаєш добре, зрозумій, що я маю рацію. Подумай. Я вийшов з бунгалу, покинувши її зблідлу, розгублену повну люті. До півночі я просидів біля бензоколонки, очікуючи пізніх клієнтів. Гарячі пориви вітру несли пісок і пил, забиваючись в одяг, впиваючись у спітнілу шкіру. Я сидів та думав, та не міг знайти виходу. Втупившись темрявою, ламав голову, принаймні я не був зовсім одинокий. Світло все горіло в бунгало, їй теж було несолодко. Опів на першу я вирішив піти до себе і спробувати поспати. Жодної машини так і не з'явилося протягом останніх двох годин. Не було сенсу сидіти тут і чекати, потерпаючи від гарячого колючого вітру. Коли я зайшов до своєї хіжини, світло у вітальні бунгало згасло, і відтак загорілося в її спальні. Отже, вона також лягла, вирішила лягти спати. Я постояв під душем, та це мало допомогло. Ліг у ліжко і побачив, що світло в неї згасло. Я намагався забути про все і заснути, але сон не йшов. Невдовзі я почув, як відчинилися двері. Я привстав оглядаючись. Темна фігура рухалась по кімнаті полагалася в плямі місячного світла на підлозі. Там стояла Лола, притримуючи біля горла зелений шовковий халат. Ми мовчки дивилися одне на одного. Потім вона підійшла і просіла на край ліжка. Якщо нам доведеться тут лишатися разом, вона перейшла на інтимний шепіт, то немає сенсу борогувати, вірно? Вона схилилася наді мною, і її губи знайшли мої. Глава дев'ята Мене розбудив сонячний промінь, що поробився крізь створку жалюзі. Я потягся, позіхнув і припідняв голову.